Frantiako lege biltzareko bosak aipagai, Frantzia mailan eta iparreskoa lehi ari doazkion emaitzak ere barnatuko ditugu. E Lehenitz ulitik landa, zurikin eguzki urteaga, soziologoaz zirela eta erakasle ere horretaraz ezagun, egunon? Egunon. Beraz, lehenik eguzki urteaga, Emmanuel Macronek bere parioa, parioa lortuko otedu gehiengo suaren ardiesteko? Bai, pentsa daiteke, kontutan izanik, lehen itzulian, nireko goita mabik, akotx goita mabik eskuratu duela, eta e, eserreku projekzioak egiten baditugu, horrek supusatuko luke, laueunda mabost, a, laueunda berroita mabost, eserreku lortuko liritzuzkela, ba, bere alderdiak, e, jakinik gehiengo absolutua berreunda laroita bederatzi eserreku dela, horrek, e, erabateko gehiengo eman golioke eta aukera eman golioke, Ba, e, bere politika gauzatu alizateko, alataguziz ere gogoratu behar da e, presidenzialetako lehen itzulian euneko goita laua e, lortu zuela, parte hartzea altuagoa izan zen momentu honetan, eta kasu honetan, naiz eta e, parte hartzea desente gutxiagoa izan, e, makonen aldeko kan, e, autagaiek, botoko buru txikiagoa lortu dute, beraz, e, e, zurtziarekin hartu behar dira datu eiek. Rezeski, egiten duzuna, egiten eh, aldea, lehen ateratzen dela abstentzioa, lehen itzuritik landa. Bai, elementu deigarriena hori izan da, abstentzioak eguneko derroita maikakako txogitabederatzi e, e, iriszen da. Suposatzen da, ba, duela bost urte baino abstentzio nabarmenagoa. Eta goberatu gara da perspektiba historikoan ezartzen badugu, e, ikusten dugula mila behatzion darroita mairu azgeroztik, aldi oro abstentzioak gora egiten duela eta hogei e, urteko fase batean abstentzioak eduneko hogei gora egin du beraz ikusten da konstante batela horren e, arrazoiak anitz dira, baina e, elementuetariko bat da e, reforma konstituzionala egintzenetik eta kalendario elektorala aldatu zenetik, alekia presidenzialak legislatiuak baino lehenago jarri direnetik, Ha, horrek, ba, importantzia kendu egin diola, uteskunde elege gilei, eta herritarrak e, maila handi batean desmobilizatu ere egin ditu. E, Arraiten duzuna, eguzki urteaga, uh, behar bada presidenzialak ezari hainzin, ze jende kustedute presidenteak podere hainiz baituela dituela, eta ez, tut, ez dira huartzen baita espada um, diputatuen uh, importantziaz? Bai, eh, prinsipioz, sistema frantxesa, sistema mixtoa da. Eh? Alegia bada, presidente bat, sufragio universal zuzenean autatua dena, eta gero diputatuak ere, beste hauteskunde baten bidez, eta orduan, ba, sistema mistua izan da. Zergatzen da, ba, hauteskunde lege legegileak... Justu presidenzialak eta gero jarri izanak, horrek alde batetik koherentzia bat eman dio, koabitazio fenomenoak evitatu ditu, baina une berean ere sistema egin du Eta hori ikusi dugu aldi honetan ere. Beste fenomeno bat, behar bada, bai frantzian baita ere hiper euskalikian, bozkatziko manerak alatzen ari dira? Ikusi dena kasu honetan, eta hori ikusi zen e, preseski reforma konstituzional hori izan zenetik, ba, bozkatzaileek koherentziaz bozkatzen dutela, alegia e, presidente bat hautatzen badute, ba, bere kolore politikoko gehiengo parlamentario bat e, ematen diote, eta kasu honetan hori ere ikusi da, bai parruzka eta bai frantzian, non naiz eta hautagai batzuk ez ziren bizi ezagunak, maila e, lokalean, alatagusiz ere tendentzia orokor bat nagusitu da, eta hori ikusi izan dugu kasu honetan ere. Euh, Laugaren euh, Bosca Edémoan, euh, département d'Ontan, de descarta t'inquiéna, même eh, Kampo Denilugarenak, euh, uturi socialistak estou, ne oren à Lenda Loïc Correge, eh, la République en Marche quoi Tabigaren Jean Lassalle, euh, etikitarik etik uh, gabekois, se chantsa du waïko-diputatoak Iru barrutietatik e, hori da, ba, orendikan inkognita bat sortzen duen bakarretariko bat, zen en laugarren, e, seigarren eta bosgarren barrutietan badirudi, ba, La Republikan Marxeko autageiek badutela inzinamentu nahiko importantea, eta bigarrena iritsi denak botorreserba gutxi ditu, beraz, hor, badirudi sorpresa gutxiago izan daitezkela. Aipatu bezala laugarren barrutian hor izan daitekeak zalantza handiena, E, alde batetik lehen eta bigarren kandidatuen arteko diferentziak ez zirelako sona barmenak, kogezek eguneko 8,8 bat eta lazalek eguneko e, amazazpik kakotxiru kako, eta lortu ditu, eta e, e, gainontzeko alderdiek eta gainontzeko kandidatuak ez dute boto konsignarik eman momentuz, ikusiko da hurrengo gugunetan, zekertatzen den. Gorat hor da, 2002an ere, lazal e, lehen itzulitik etzela inongi atera, baina azken finan eskurtatu zuela ba... E, diputazioko e, eserleku hori, orduan ikusi beharko da zeren lazalen, fenomeno aus, nahiko berezia da, ez da inbeste iparruzkal baina bai biharnoan. Politikotik aratago da fenomeno hori? Da jendek urbiltzen itzen dutela zomeitzoek, edo... Bai, badu implantazio lokala, aspaldianik alkakea izan da, e, koltsen lari nagusi ere izan da, hautezkunde e, presidenzialetan kandidatu izan zen, eta bere profila oso berezia da, eta ezin da, Ba, logika partidista simple batekin e, aztertu fenomen hori eta horrek sortzen du, azken finan, zalantza puntu bat bigarren itzuliari begira are gehiago kontutan izanik parte hartzea apala izan dela kasu honetan eta horrek erran nahi du, azken finan, botoha reserva bat eduki ditzazketela kandidatu esberdinak Eta nik errango nuke, hauteskunde hauek erakutsi dutena da, irabazi dutenak izan dira bereien hautezlegoa mobilizatzeko gaitasunak ukandutenak, eta ez hainbeste beste hautezlego berria eskuratzeko almena ukandutenak. EH, EH Baiko Anita Lopepek, emaitza eh, honak biltzen ditu bakarrik hartuz eh, Euskal Eremoa, eta Eremu mikstua, or, boska Eremu hortan eh, biharnuarekin, nola ztertu emaitza eh, hori? Ba, ikusten da, oro har oroar emaitza eh, eh, emaitzaonak eh, lortzen dituela, eh, portzendietan gora egiten du, enoko eh, amarka akotx berroita bilortzen du, eta 2000 amabian enoko sortzi akotx laro bilortu zituen, boskopuruetan ere eh, gorantza egiten du, baina gero barrutietan begiratzen dugularik ikusten dugu batez ere gorantza egiten dutela eh, eh, laugarren eta seigarren barrutietan, eta aldiz, eh, berantza egiten duela bosgarren barrutian, bai portzendietan eta bai eh, bozketan Horto, nahi bat duzun bezala, laugarren barrut hia, jangurat chua da, eh, pena da azken finean Ba, e, Biarnoa eta Iparra Euskalarria batu izana, zerren Ipar Euskalarriko datuak hartu ezkero solik, ba, nita loppe, seilkatuko litzateke, bigarren e, itzulirako, bigarren e, autagei iritsi baitzen enoko amazazpidik e, gora lortuz, benen noski, biarnoko botzak e, geituz, e, enoko sortzik bakotx berroita geratzen da, eta e, horrek ostopo bat suposatzen du, aintzinamentu hori e, ezagutualizateko, alataguzi zire ikusten da, bai portzentaietan eta bai botoetan, ba EHB gora egiten duela laugarren barrutia EH ikine egoiteko bon, bos garrinean gutiu egiten du ala ere segi e, iri ahondiak egin dute diferentzia eta maidea haroztegi bigarren itzulean izateko bai horrek usten da e, diferentzia ez dela biziki nabarmena digarrenat eta irugarren artean haroztegi e, kenoko amosko lortzen ditu eta pio etxorri egin txarte kenoko amabi e, boskopuruetan ere 2000 boto baino gutxiago dira e, diferentzia hori azaltzen dutenak. Orduan hor ikusten da ba hiri nagusietan eta herri txikietan ere gorantza egiten duela laboruari, baina aspaldiko urteetan ikusi da ba EHBaik batez ere gorantz egiten duela Barnikaldean, herri txiki eta ertainetan eta hiri hondbiagoetan zeltasunak dituela latago hisiere, barruti horretan ikusten da oro har gorantza egiten duela EHB-ren auta gehitzak. Uh, Boz garen boska ere moan, ustalele republikenekoak dio makronisten arteko leia izan dela bihagirnean, ez du neoren alde egiten berak, Florantz Lazerrek iuneko goita mazazpi pasa egiten du, eta goita lau pundu gutiago grekin da kolet kapdeviel sozialista oaiko diputatua bihagirnean, errandu zo ostioan, trenkatu adela iduriluke zer dio zo? Bai, bai, pentsa da diteke baietzen, en diferentzia bizki handia da lehen uh, Itzulian, Gauratu behar da, kapde bielek euneko amairu kakotxo, lortzen dituela, eta 2008an, lehen itzulean, euneko oita mazazpi baina lortu zituela, le le legia, gain bera, biziki importantea da. Ordan dan, kapde nahiz eta ba, lana eginduen, implikatu den ba, eh, bada nazionalean eta euskal gaien inguruan ere ba, txikimendu bat erakutsi duen, horrek, san nahiko lukeagian ba, botu abertzalea erakartzeko almenaukiko lukela, baina, koguntutan izanik lojaan zahduanek, euneko eh, bosk eh, E, Irui eta sei lortu duela Boto reserba gutxi ditu e, Keapdo eta diferentzia oso Nagarunena da, eta pentsa daiteke azken finan Ba lazer izango dela e, Barruti horretako diputatua Zei garrinean, deskarta bera e, Kasiko gitarau pundukoa lehena eta bigarrenaren artian La Republikan marxiko bruleen Maidera gostegi e, La Republikan ekoa bigarren Hor ere e, iritzi bera Bai, zer Gainontzeko e, autarroi guziak ezkerrekoak dira, bai EHB, bai Franz Zenzumiz eta bai e, aldarri sozialista, eta ez dirudik, boto konsignarik emango dutenik e, La Republikan Omarx edo e, Le Republikan autarraien alde. Beraz, horrek suposatzen duazken binean, ikusirik Lenitzuliko diferentzia oso nabarmena dela bi kandidatuen artean, eta gainontzeko hautagai agusiek ez dutela boto konsignarik emanen, ba, ba di, benztan gu izanen dela, ba, e, barruti horretako diputatu berria. Hor, beraz, uh, pasatzen balira, haxantza hundiekin, beraz, Vincent Bru eta Florence Lasser, erra, merda, Silvian Alok ere, eh, galtzen duela bere lekua xeigarenian, biherenitzulian ez baita. Bez, emendik, esko galderak, zer do galderak, zer hori hartzun ukainen uh, dute uh, pariseko axamladan, oaiko uh, diputatu erkomparatuz? E, kampainako deklarazioa kontrutan hartzen baditugu, 20.30ak e, adibidez errandu bera kongikusiko lukela Euskal Elkargoa, ba, lurralde kolektivitate batean, e, era pasa alizatea urrengo urteetan. E, Florantz Lazerrek errandu hautatu tatua alitz, ba, bere lehen ekimena eta lehen bilkura behirurekin urteetan, ba, zentratuko zela besteak beste e, iparra Euskal Herriko problematiketan, eta ipatu du, ba, Euskal presoen gaia emai gainean jarriko zuela, baina deklarazioiek dira batez ere, E, hauteskunde kampainan egiten direnak eta e, politikei daokionez, importantea da, zer egiten duten, baizik eta zerregin duten orain arte. E, zerra noko engaiamentua kaptu dituzten, zerra noko implikazio duten, bai lorralde kolektibitateren inguruan, bai galdera sozialeit dagokionez, bai euskarari daokionez, eta baita ta e, euskal gatazkaren mailan. Hor, e, ikusten da azken finen, nahiko joera ezberdinak izan dituztela, bentzan brug, bere garaian izan zen ba e, euskal kulturaren aldeko sindikataren e, presidente, atxikimentu bat erakutsi du, baina implikazioa handirik ere Euskal euskararen eta Euskal Gaiaren inguruan, eta e, Florence Lazeren e, ibilbidea nahiko diskretoa izan da Gai Uien inguruan, eta adibidez Loreal de Kolektivitatearen ed, eta ondoren ba Euskal elkargoaren aurkako posizionamentu hartu zuen, beraz, joitzen zait, kampainan zehar hartu dituzten e, posizionamentuak, egin dituzten deklarazioak, zuurtziarekin hartu behar direla. eta batez ere ikusi beharko da, ekin zen bitartez, ba, zer noako eragak dituzten eta zerrenoko posizionamentua kartzen dituzten, behin kargu hartuta, eta batez ere, ze puntzuta nainako bitertekaritza lan hori egiten duten, bestak beste bai gurekin, badibidez Euskal Presuen gaia eh, ba, egoera hori desblokeatzeko eta atera bat aurkitu alizateko elkarbizizaren problematikari. Hortan utziko dugu gure Solasaldea, guzki urteaga utzi behar gaituzu, mire gure galerak jardetxirik.